שיעור מספר אחת. מי אתה? מי אתה? אני דני. מי את? אני דינה. מי אתה? אני מיכאל. ואת? מיכאלה. שלום, אני אנה. מי אתה? אני יוסף. נעים מאוד. היי, אני דני. מי את? אני דניאלה. נעים מאוד. את דינה? לא, אני נינה.